Tvrtkom. 7. siječnja 1965. godine. U Republici Indoneziji slavi se iskorjenjivanje nepismenosti. Indonezija je golema zemlja, ima površinu od skoro 2 milijuna četvornih kilometara i rasprostire se na 17505 otoka, koji se protežu u duljinu od 5100 kilometara na dodiru Tihog Indijskog oceana. 17. kolova za 1945. godine dvoje vođa borbe za nezavisnost Su Karno i Hata u Bataviji, danas jakarti proglasili su stvaranje nezavisne Indonezije. nizozemska je vojno pokušala vratiti nekadašnju golemu koloniju pod svoju kontrolu, ali u prosincu 1949. morala je priznati nezavisnost Indonezije. sukarno poznati pod nadimkom Pung Karno ili brat ili drug Karno, postao je prvi predsjednik Indonezije. On je volio istupati na veliki mitin zima i držati govore, ali je malo tko očekivao da će na skupu koji je slavio iskorjenjivanje nepismenosti održati govor u kojemu je rekao riječi koje donosi tvrtkojakovina u knjizi Budimir Lončar od preka do vrha svijeta. Pogledajte na satove. Sada je točno 21 sati i 28 minuta. Ovoga trenutka izjavljujem da Indonezija istupa iz Ujedinjenih naroda u znak protesta zbog prijema Malezije u vijeće sigurnosti. Je li netko protiv moje odluke? Je li i jednoj majici žao što neće više od UNICEF-a dobivati mlijeko u prahu? Je li tebi žao? Tebi? Vrhunski je komunikator zapitkivao publiku koja je vrištala u oduševljenju. Članstvo Malezije u vijeću sigurnosti uvreda je koju Indonezija više ne može trpjeti. Odluka je konačna i ne opoziva. Malajska federacija postala je nezavisna od Velike Britanije 1957. godine. Šest godina kasnije Singapur te Sabah i Saravak na otoku Borneo stvorili su sa Malajskom federacijom Malezijsku federaciju ili Maleziju. Za Sukarna Malezija je bila tvorevina britanskog imperializma, a Indonezija je polagala pravo na Sabah i Saravak. Kada je Malezija postala članica Vijeća sigurnosti, Sukarno je u napodu bijesa objavio izlazak Indonezije iz Ujedinjenih naroda. 13. siječnja u Beogradu veleposlanik Indonezije pokušao je objasniti sukarnu potez na sastanku s jugoslavenskim predsjednikom Titom. Šest dana kasnije Sukarno je Titu poslao pismo. Jugoslavijski predsjednik odgovorio je također pismo. Onda je Jugoslavijski u Džakarti, Franjo Knebel, general i bivši vojni u Washingtonu, otišao u posjet su Karnu. Jakovina piše. Ambasador Franjo Knebel otišao je u Bogor, palaču nedaleko Džakarte, gdje je sukarno živio radijeno u predsjedničkoj palači Merdeka u glavnom gradu, Predsjednika je zatekao na zasjedanju ratnog kabineta. Sukarno je trenutak namjerno dramatizirao. Tu razmatramo osjetljive stvari, ali kad mi moj veliki brat Tito šalje poruku, ja joj dajem prednost. Dobro ste došli, ambasadore. Vi ste general iz slavne jugoslavenske partizanske borbe. Mogli biste nam pomoći u sukobu s Malezijom, govorio je Sukarno. Prišao je Kneblu, uzeo pismo, počeo čitati. U tom je trenutku došao ađutant s molbom da potpiše dokument. Sukarno se trgnuo, jednoj od djevojaka kojih je u Sukarnovoj blizini bilo mnogo, rekao da se okrene i na njezinoj stražnici potpisao dokument. Okrenuo se zatim Kneblu i uskliknuo. Vidite, to se Tito nikada ne bi usudio napraviti. Njemu bi Jovanka s nad krekerom jaja otkinula da to učini. Nije ovo bio prvi krajnje neprilični i lascivni sukarnov istup, pa ni prvi koji je doživio Knebel. Jugoslavenski ambasador svejedno sjao od ponosa i zadovoljstva. U dopisu Beogradu je doslovno, euforično sve opisao i poslao Beogradu, dodajući Puno je pozdravio svog brata Tita i da će on uvijek tome dati pozornost. Državni sekretar za inozemne poslove te 1965. bio je Koča Popović. On je već 12 godina bio na toj funkciji. Njegov najvažniji suradnik u državnom sekretarijatu bio je Budimir Lončar, koji je bio na čelu Grupe za analizu i planiranje. Svako jutro Lončar bi pripremio najvažnije materijale za državnog sekretara. Tog jutra Koča Popović je kasnio. Tvrtkojakovina piše. Mimo rutine, običaja da se u kabinet predsjednika Republike ide poslje podne, toga ga je dana Tito pozvao već ujutro. Popović se u ured u ulici Kneza Miloša vratio zbunjen. U 12 godina ovakvih slučajeva nije bilo mnogo. Jesi li vidio Depešu iz Indonezije? Pitao je Lončara po dolasku. Tu je, u mapi, odgovorio je Lončar šefu. Predsjednik je jako ljud. Strašno me je iskritizirao, da ne znam što mi rade ambasadori. Rekao je da imam 24 sata da maknem onu budalu. Žalji najboljeg kojeg imaš, to mi je sada jako važno, rekao je Tito. U trenutku kada je kritika izgovorena, u maršalatu je nastao tajac. Bogdan Crnobrnja, generalni sekretar predsjednika Republike, prekinuo je tišinu i rekao, pa nemaš boljeg od leke lončara. Udimir Lončar već imao postavljenje. Bilo je određeno da bude imenovan na čelo Jugoslavenskog izaslanstva pri Ujedinim narodima u Ženevi. Sada je to zaustavljeno. Da stvar bude čudnija, Knebl je nedavno postavljen za veleposlanika u džakarti. Zašto ga je Tito nazvao Budalom i naložio njegovu smjenu, ne zna se. Možda je Kneblov izvještaj razbjesnio Tita ili je situacija s Indonezijom bila toliko složena da je Jugoslavenski predsjednik odlučio da Knebol nije za tako važno mjesto. Lončar je pokušao izbići odlazak u Đakartu. Pitao je Bogdana Crnobrnju iz Maršalata, kako je kolokvijalno nazivan kabinet predsjednika Republike, može li otkloniti taj poziv. Crnobrnja je rekao, za nas je Indonezija veliki izazov, velika stvar. To je jedna od ključnih zemalja pokreta nesvrstanih. Tito te je osobno predložio, mislim da ćeš na sebe preuzeti veliki rizik, odbiješ li. Godine 1955. u Bandungu održana je konferencija predstavnika Azijskih i Afričkih zemalja, na koje je pozvano na ukidanje kolonijalizma, rasne segregacije i diskriminacije banduška konferencija bila je važna za nastanak pokreta nesvrstanih. Indonezija je bila jedna od najranijih članica i sa skoro 150 milijuna stanovnika te 1965. Je jedna od najvažnijih članica. U Sukarnovoj indoneziju u kojoj je vladala njegova takozvana vođena demokracija važna je bila uloga komunističke partije koja je bila bliska Narodnoj Republici Kini, koja je pak imala krajnje drugačije poglede na ulogu takozvanog trećeg svijeta. Kineski predsjednik Mao Tse koji je i tvorac pojma Treći svijet, smatrao je da se zemlje članice nesprostanih moraju aktivnije uključiti u borbu protiv američkog imperializma. A i Sukarno je počeo razvijati politiku takozvanih novih snaga. A predsjednik Sukarno se i sve čudnije ponašao, tvrtkojakovina piše. Franjo nebel je netipičnost indonezijskog šefa države ilustrirao zgodom iz Bogora, kada je nakon večere sukarno goste pratio u susjedni salon. U trenutku je zastao uz statu ženskog akta i izmjerio pedljom razmak između pupka prema dolje. Pisao je u izvještaju diplomat koji je uvijek notirao sve. Što ti znaš o ovim ljepotama? Ti znaš samo za šume. Odmahnuo je rukom obraćajući se Kneblu, koji je prije partizana i karijere u vojsci bio inženjer šumarstva. Kada je 26. prosinca 1963. Knebl predao Titovu poruku Sukarnu, indonezijski vođa je ponovno stvorio atmosferu u kojoj nije bilo nikakvog razgovora. Odmah je ambasadora pitao kako su Branka, Dara i Olga, članice kulturno-umjetničkog društva Branko Krsmanović, nakon koncerta slamne beogradske folklorne skupine, Sukarno im je organizirao odmor na Baliju, a onda polovicu vlade pozvao na put i rekao im da ponesu piđame. Titu, kao i ostalima u Jugoslavenskom vrhu, Sukarnove seksualne avanture nisu bile strane, ali su bile i zgodan povod za ironične pošalice. Kad je pred prvi dolazak u Jugoslaviju tražio da bude okružen pjevačicama i plesačicama, Tito je, nakon što je traženje došlo i do njega, na dokument napisao Slažem se, ali pod uvjetom da pjevačice i plesačice budu isto godišta kao predsjednik Sukarno. Problemi oko smjera nesvrstanih, sukarnov sukob s malezijom, napetosti u Indoneziji između komunista i tradicionalista, između Kineza i ostalog stanovništva, sukobi unutar vojnog vrha, a vojska je bila jedna od najvažnijih institucija, sve je to bilo dovoljno da veleposlaničko mjesto u Indoneziji bude težak zadatak. Ali stvari će postati još teže. Ujutro 1. listopada skupina urotnika, pripadnika vojske, koji su se nazvali pokret 30. rujna, oteli su jubili šest generala. Sedmi, kojeg su planirali oteti i ubiti, ministar obrane Nasution uspio je pobjeći. Sljedećeg jutra urotnici su objavili da su u državnom udaru uzeli vlast. Ali general Suharto, zapovjednik Vojne strateške rezerve, pokrenuo je protuudar koji se pretvorio u opći napad na članove komunističke partije. Adrian Wickers u knjizi povijest moderne Indonezije piše. Matrica ubijanja razlikovala se od područja do područja. Na nekim mjestima žrtve su jednostavno ustreljene, u drugima su im glave bile odrubljene japanskim samurajskim mačevima. Negdje su, poput Kedirija na istoku Jave, članovi mladeži nacionalističke stranke poredali komuniste kojima su onda prerezali vratove i bacili ih u rijeku, na taj način 3500 ljudi ubijeno u pet dana. Izraz rijeke crvene od krvi bio je puno više od metafore. Cijeli dijelovi sela bili su ispražnjeni u tim pogubljenjima. Kuće ubijenih ili zatočenih bile su opljačkane i često predane u vlasništvo vojnika, Među onima koji su ubijeni bilo je ljudi koji nikada nisu bili članovi komunističke partije i PKI postala je lozinka za hvatanje svih ljudi s ljevice. U nekim područjima anti-kineski rasizam podigao je svoju glavu. Lokalni kinezi su ubijani pod izlikom da je predsjednik komunističke partije, AIDIT, priveo partiju Kini. Koliko je ljudi stradalo u tom ubijanju koje je počelo 1965. i potrajalo sve do sljedeće godine, ne zna se. Neke procjene kreću se i do milijuna žrtava. U tom prevratu i Sukarno izgubio vlast. Suharto je postao načelnik glavnog stožera vojske, a Sukarno mu je prenio svoje ovlasti. U takvu situaciju došao je novi jugoslavenski veleposlanik Budimir Lončar. Budimir Lončara ostao u Indoneziji do 1969. Uspjeh na toj dužnosti donio mu je funkciju savjetnika državnog sekretara za inozemne poslove. Više to nije bio Koča Popović, kojemu je bilo dosta jugoslavenskog sistema. Sada je to bio Mirko Tepavac. Lončar će na mjestu savjetnika ostati do 1973. Za to vrijeme Mirka Tepavca, koji je bio takozvanog vodstva srpskih liberala, s kojima se Tito obračunao 1972. godine, zamijenio je Miloš Minić. On se također oslanjao na Lončara. Obećao mu je da će ga kasnije poslati u Ujedinjene narode u Njujork. I to se imenovanje neće dogoditi. Godine 1973. Lončar će biti imenovan za veleposlanika u Bon, u Saveznu Republiku Njemačku. I tu će doći do šoka, do duše znatno manjeg od onog u Indoneziji. Kancelar Willy Brandt pospjeće neočekivano dati ostavku i to baš uoči Titovog službenog posjeta Saveznoj Republici Njemačkoj, govori profesor doktor Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu. Taj šok posjet je zakratko bio pomaknut kada kancelar više nije tamo, taj kancelar koji je svu tu politiku otvorio, je zapravo bio zatvoren s jedne strane njemačkom spremnosti i sugestijom da novi kancelar Helmut Schmidt želi da se ništa u tom smislu ne mijenja nego da se posjet odroži i inzistiranje jugoslavenskog ambasadora koji je trebao s jedne strane lomiti otpore koji su postojali u jugoslavenskom vrhu. Miloš Minić je bio tada ministar vanjskih poslova Inače čovjek koji je došao iz unutarnje politike, koji je trajno ostao više vezan za partijske strukture nego za diplomaciju, koji je imao otpor, osjećaj da se ne treba žuriti, možda da ipak ne treba zaboraviti sve ono što se dogodilo netako davno i slično. Taj otpor je bio prelomljen i događa se taj jedan spektakularni zapravo posjet koji je bio prvi vanjsko susret novog kancelara Helmuta schmidt koji prima čovjeka koji je ranjen u drugom svjetskom ratu, boreći se i pobjeđujući Njemce. I sada se organizira jedan posjet koji je imao tako nevjerojatne značajke, da je na traženje kancelara on produžen na jedan dan, da bi predsjednik Tito otišao u njegov rodni Hamburg. I mjesto gdje je Schmidt započeo svoju karijeru. Svatko tko ima mogućnost pogledati ono što su njemačke novine tih dana pisale, a možda i vidjeti kako je izgledao jedan hanzeatski, suzdržan grad. Grad iz nacije koja inače ne komplementira, a pogotovo ne komplementiraju sjevernjaci u Njemačkoj, koji je stao u trenutku kada je jugoslavenski vođa došao tamo, gdje su sirene iz tvornica svirale i pozdravile dolazak jugoslavenskog šefa države je bio gotovo nestvaran gdje je i s jedne strane Schmidt želio jasno pokazati o kakvoj njemačkoj je riječ ili što on misli i da su to ljudi koji su za vrijeme drugog svjetskog rata možda imali karijeru ili proveli neko vrijeme u njemačkim uniformama, a mnogi od njih jesu, međutim da su se promijenili. 7. prosinca 1970. godine kancelar Savezne Republike Njemačke bili Brandt tijekom svečanosti polaganja vijenca pred spomenikom ubijenima u Vašavskom getu kleknuo ispred spomenika, pognuo glavu i ostao klečati. Kasnije će napisati da je glavu pognuo pred ponorom Njemačke povijesti i pod teretom ubijenih milijuna. Barbara Marshall u biografiji Willia Branta piše za branta to je samo bilo pitanje kako će Njemci prihvatiti neizbježno. Žalio je zbog mentaliteta vlasnika malih dućana kod svojih protivnika, koji se prikrivao pod krinkom pravne ekspertize. Tijekom brantovog posjeta Varšavi 7. prosinca 1970. zbog potpisivanja sporazuma dogodilo se tada čuveno klečanje, kada je on pao na koljena tijekom polaganja vijenca na spomenik ubijenim židovima u varšavskom getu. Bila je to gesta koja je izrazila ono što riječi nisu mogle. Prihvaćanje krivnje, tugu zbog neizrecivih zločina koje su Njemci počinili nad milijunima nevinih ljudi. Gesta je zaokupila pažnju svijeta i puno učinila u vraćanju poštovanja prema Njemačkoj. Brandt nije ostao samo na gestama. Prvi kancelar Savezne republike Njemačke, Konrad Adenauer, odbijao je priznati promjene njemačkih granice nakon drugog svjetskog rata. Inzistirao je da granice iz 1937. vrijede sve do potpisivanja općeg mirovnog sporazuma. brant je prekinuo s tom politikom. Potpisivanjem Moskovskog i Varšavskog sporazuma priznao je nove Njemačke granice na istoku i potvrdio da će one vrijediti i nakon ujedinjenja istočne i zapadne Njemačke. Brat je bio i prvi kancelar koji se sustrao s jugoslavenskim predsjednikom Titom. Prvi put na aerodromu u Kelnu kada se Tito vraćao iz posjete zemljama Beneluxa, a onda i 1973. na Briunima kada je dogovoren novi Titov posjed zapadnoj Njemačkoj. Ali 1974. uočitog posjeta, Brandt je zbog afere Gjom dao ostavku. Do posjeta Tita ipak je došlo i on se poklopio s održavanjem svjetskog prvenstva u nogometu, na kojem je sudjelovala i reprezentacija Jugoslavije. Svjetsko je nogometno prvenstvo. Njemci ne mogu osigurati ili ne mogu jamčiti za sigurnost na nogometnoj utakmici koja je trebala biti Jugoslavija pa se to nije uvrstilo u protokol. Međutim, oni putuju u Düsseldorf vlakom i gledaju utakmicu u vlaku. I Tito tada komentira lošu jugoslavensku igru. Kako driblaš, dodaj i slično. Međutim, osim tog dijela razgovora, se odvio možda jedan od najvažnijih razgovora između jugoslavenskog ambasadora i šefa države, koji je rekao, predsjedniče, ovo sve ide dobro. Međutim, ja bih volio da u završnu izjavu uđe riječ prijateljstvo. I Tito se je upitno pogledao, u čemu se radi, rekao je, pa drug Minić je protiv fraze prijateljstvo, a ja ne bih volio ulaziti u sukob sa mojim ministrom. I na to je Tito rekao, pa, nisam ja ovdje došao se svađati. Samo vi ubacite... I tako je na koncu bilo, tako da je taj posjet dobio svoju krunu sa svom tom pažnjom koja se odvijala, sa tom velikom, velikim izaslanstvom i sa zapravo nastojanjem veleposlanika u Bonu koji je trebao u kući lomiti one koji su željeli iskoristiti Brantovu ostavku i dolazak Šmita koji su imali svoje predrasude koje su nosili, koji je trebao zapravo pokazati, analizirajući stanje u Bonu, što se događa, da li je promjena iskrena i kako to može koristiti odnosime između dviju zemalja. I taj posjet je to okrunio, bez obzira što su naravno postojali i drugi odvojci politika koji su... Kvarili te odnose i gdje su skepse bile i na jednoj i drugoj strani. Još uvijek je bilo onih koji su bili volksdeutseri iz Jugoslavije koji su bili s tim nezadovoljni, baš kao što su mnogi bili nezadovoljni i sa Ostpolitik kad ju je Brandt lansirao, rekavši zašto suradnja sa istočnim Berlinom ili DDR-om kada samo u to vrijeme dok ste vi u kancelaramtu je ubijeno nekoliko desetaka onih koji su željeli prijeći preko Berlinskog zida na zapad i tako dalje. Međutim, politika koja je tada postavljena, pa politika koja je postavljena prema Jugoslavije je zapravo definirala njemačku politiku na dugi niz desetljeća, rekao bih u evropskom kontekstu sve do dana. TUNNERS <tickling> Helmut Schmidt bio je četiri godine mlađi od Willia Brandta. Rođen je 23. prosinca 1918. godine u Hamburgu. U drugom svjetskom ratu služio u Wehrmachtu i dobio čin poručnika i odlikovanje željezni križ. Kada je izašao iz logara za ratne zarobljenike, postao je član socijaldemokratske partije Njemačke, SPD-a i završio studije ekonomije. Bio je jedan od vođa mladih socijalista, a u Bundestag, savezni parlament, prvi je puta izabran 1953. 14 godina kasnije postao je predsjednik čelnik kluba SPD-a. U vladi kancelara Vilija Branta bio je prvo ministar obrane, a onda i financija i ekonomija. Nakon Brantove ostavke on je postao kancelar Savezne Republike Njemačke. Martin Kirchner u knjizi Povijest moderne Njemačke 1800-2000 piše. Novi kancelar Savezne Republike Helmut Schmidt bio je vodeće svjetlo desnog krila partije. Njegov često drzak i nadmen stav priskrbio mu je nadimak Schmidt Šnauce, jezičavi Schmidt, i on je bio crvena krpa za mlade socijaliste i izvan parlamentarnu opoziciju. On je trpio budale i nikada nije propuštao mogućnost da demonstrira svoju intelektualnu nadmoć nad nižim smrtnicima. Malo je toga nadahnjivalo u njegovom odlučno-pragmatičnom pristupu politici, ali nitko nije mogao zanijekati da je on bio čovjek izuzetne inteligencije, razorno učinkovit raspravljač koji, za razliku od Branta, nikada nije ustuknuo od sukoba sa suparnicima unutar ili izvan partije. Bio je temeljiti profesionalac koji je u potpunosti gospodario svim aspektima domaće i vanjske politike. Uvjerenje da se politika zapadne Njemačke prema Jugoslaviji neće mijenjati, iako je promjenjen kancelar, temeljila se i na činjenici da je Schmidt u intervju za televiziju Tita nazvao najvećim živućim europskim državnikom. Šok da je Brandt otišao je bio posvuda. Od istočnog Berlina do Moskve posuda i pitalo se hoće li ta politika nastaviti zbog toga što je Helmut Schmidt dolazio iz uvjetno rečeno puno konzervativnijeg dijela socijaldemokratske partije i bio je po mentalitetu puno drugačiji, u ponašanju puno drugačiji Willy Brandt. Willy Brandt je bio čovjek koji je zaista u životu želio i volio uživati i to se vidjelo po njegovim brakovima i vidjelo se to po tome što je Brandt i jako volio piti vino i to vino je uvijek bilo važno kad se dolazilo i na ručak primjerice u Bad Godesbergu što je mjestašce pored Bona gdje se nalazila rezidencija jugoslavenskog ambasadora primjerice. Helmut Schmidt je bio suzdržan, dakle on je odražavao sve ono što su Hanzeati zapravo. Pio je Coca-Cola i pušio i živio do Duboko u 90. godine i to je, njegova, dakle, to je bio njegov porok i, i takav je generalno bio. Međutim, Helmut Schmidt, osim što je bio vrlo pažljiv s novcem i kao ministar financija je zapravo izgradio svoju, svoje ime i kao uspješni gradonačelnik prije toga, ali on nije mijenjao onu politiku koja je Njemačkoj mogla objektivno donijeti ogromne koristi. Zapravo je bolje pitanje. Zapravo su veći strahovi trebali biti kada je 82. godine došlo do promjene i kada je Helmut Kohl sa demokrasičanima ponovo došao na vlast, gdje nije bilo promjene te politike, gdje je ta politika nastavljena. Naravno, sve politike prema pojedinim zemljama mogu doživjeti svoje korekcije. Međutim, što se tiče ovih odnosa Evropskog jugoistoka ili Istoka i Savezne republike Njemačke, tu zaista nije došlo do promjena i ta politika se nastavila tim više što je isti ministar vanjskih poslova, Hansi Trigenšer, nastavio biti u kolovoj administraciji i on je zapravo i svoje liberalne, male liberalne partije utjelovio tu politiku prema ne samo Jugoslaviji, gdje je onda zapravo imao sugovornika koji je bio njegov osobni prijatelj. Od 1950. kada je ušao u tada državni sekretarijat za inozemne poslove do imenovanja za veleposlanika u Bonu, Budimir Lončar bio je vicekonzul u Njujorku, prvi čovjek Grupe za analizu i planiranje, savjetnik državnog sekretara te veleposlanik u Čakarti. U njoj je bilo sjedište ujedinjenih naroda i time jedno od središta međunarodne diplomacije. U njoj Lončar se upoznao i družio sa Zvonkom Malokovićem i Zinkom Kunc Milanov, glasovitim umjetnicima toga doba. U njoj je Lončar prijateljevao i sa Edom Murtićem, koji se tada upoznavao sa američkim abstraktnim ekspresionizmom, koji će ostaviti velikog utjecaja na njegovo djelo. U Beogradu je u državnom sekretarijatu Lončar sudjelovao u stvaranju vanjske politike socijalističke Jugoslavije, koja je tu malenu zemlju učinila bitnom u međunarodnim odnosima. U Đakarti su stvari bile malo drugačije. Tvrtko Jakovina piše. Prema veleposlanicima se su Karno odnosio netipično, kad kada surova. Neke je stalno pozivao da ga prate, neke je ignorirao. Knebel je bio uvijek uz Sukarna, no vremena za ozbiljne razgovore na čestim putovanjima nije bilo. Ceremonije koje je obilazio trajale su satima, bile su naporne i dosadne, u prostoriji u kojoj nema nikakve ventilacije, tako da smo na kraju takvih svečanosti grogi. Pjesma i traženje da se pjeva bili su jedna od Sukarnovih metoda zabave i intimiziranja. Prije nego što je Budimir Lončar otišao u Đakartu, Tito ga je osobno upozorio da ne zloupotrebi ženske koje će mu sukarno sigurno poslati. Na ručkovima koje je organizirao ponekad su posluživale žene s golim grudima, kakav je običaj na baliju. Bude li od Budimira Lončara tražio da pjeva, neka to ne čini. Na tajte način želi obraditi, uvući u krug, govorio je Tito. Ne dopusti s njim ući u intimne odnose, zadrži distancu, ali ne na štetu povjerenja. Suharto, koji je 1966. naslijedio Sukarna na čelu države, bio drugačiji čovjek. Lončar je zajedno s veleposlanicima Egipta i Pakistana bio među prvim diplomatima koje je primio Suharto nakon što je uzeo vlast u Indoneziji. Bon je bio drugačiji od Đakarte. Tamo neće biti plesačica ili strpljućeg plesanja. Taj mali grad u Njemačkoj, kako ga je nazvao pisac John le Carre, bio je privremeni glavni grad moćne zemlje koja još tražila mjesto u Europi. Bonn je bio uvijek zvan provizorijem ili provizornim glavnim gradom i vjerojatno je činjenica da ste ga tamo stavili, odnosno da ste ga izmislili, i vjerojatno je bio izmišljen zbog toga što je Adenauer bio od tamo kao prvi kancelar, koji je trebala pokazati da Njemačka ima glavni grad, da taj glavni grad je trenutno podijeljen i da ne funkcionira kao glavni grad svih Njemaca i da se stanje smatra privremenim. Provizorijem su zvali i DDR ili su to naprosto zvali zonom za razliku od Savezne republike koja je bila formirana od druge tri zone. Njemačka je poslije drugog svjetskog rata bila u teškoj situaciji, naime Njemačke de facto nakon drugog svjetskog rata neko vrijeme nije bilo, te tri zone nisu bile upravljane od Njemaca, nego su glavnu riječ imali neki drugi evropljani ili neevropljani, tako da je trebalo u prvim danima te stvari prevladati. Sa svom svješću koliko Njemačka može plašiti svoje susjede, i što se dogodilo u vrijeme rata. Njemačka je zato bila jedna od najentuzijastičnijih zemalja kada je došlo do europskog pomirenja i stvaranja europskih integracija, s tim da je Njemačka postala svjesna ili bila svjesna da ona za svoje gospodarstvo sa integracijama može puno učiniti u europskom integriranju kao što su sve ostale zemlje znale da za njihova gospodarstva, a naročito za očuvanje mira, bez Njemačke to neće biti moguće. Tako da su svi ti planovi Njemačkog ulaska u NATO, Njemačkog ulaska 1957. godine u europsku ekonomsku zajednicu, kod svih je značilo isto, ali naglasci nisu bili jednaki. Kod Njemačke je puno više nego u nizozemskom slučaju, pa dijelom u francuskom, mir bio ono što je Njemačka željela izvući iz Europske ekonomske zajednice. I sada imate jedan bon koji je uspavan i ne može biti drugačiji. Kraj puno važnijih gradova koji su prestali zapravo biti lijepi gradovi, jer su Njemački gradovi toliko stradali u drugom svjetskom ratu da je to izgledalo dosta loše, ali Keln je u neposrednoj blizini, taj aerodrom je u Kelnu i tako dalje. Nije odluka namjerno bila da se ide u neki od velikih gradova, jer je u nekom od velikih gradova, pogotovo recimo Frankfurtu, koji je mogao biti logičan glavni grad Njemačke zbog povijesne tradicije, taj grad je tamo mogao ostati i taj grad glavni u Frankfurtu je mogao produbiti onu podjelu koju su Njemci zapravo na zapadu ignorirali čitavo vrijeme hladnog rata, smatrajući sve to skupa provizorijem. Odjeljenje za zaštitu naroda Ozna nastalo je u okrilju Ministarstva obrane i imalo je četiri odjela. Prvi se bavio nazemstvom, drugi unutrašnjim prilikama treći odjel bavio se kontraobavještajnim radom, a četvrti je bio zadužen za dokumentaciju. Prvi načelnik prvog odjela bio je Maks ili Maksimilijan Bače, nekadašnji borac u međunarodnim brigadama u Španjolskoj, ratni zapovjednik 26. Dalmatinske divizije i kasni veleposlanik u Japanu i Švedskoj. Godine 1946. Ozna je preustrojena u upravu državne bezbjednosti ili UDBU i kasnije je ministarstvu unutrašnjih poslova. Na taj Aleksandar Ranković, ministar unutrašnjih poslova i de jure postao nadležan za udbu. Prije njome rukavodio de facto. Problem je bio s prvim odjelom koji se bavio inozemstvom. Oko njega su se sukobljavali ministarstvo unutrašnjih i vanjskih poslova. Rješenje je nađeno u stvaranju koordinacijonog odjeljenja ili službe za informaciju i dokumentaciju koja je potpala pod ministarstvo vanjskih poslova i bila na njegovom četvrtom katu. Služba je imala četiri grupe. Prva se bavila operativnim obavještanjem radom, druga je obrađivala informacije, treća se bavila emigracijom, a četvrta je bila zadužena za dokumentaciju. Na čelu druge grupe, zvane Grupa za analizu i planiranje, od 1956. bio je Budimir Lončar i na tom će mjestu ostati do odlaska u Indoneziju. Dakle, Budimiru Lončaru nije bio stran obavještajni rad, ali kada je došao za veleposlanika u Bon, tamo ga je čekala situacija koju ovako opisuje tvrtkojakovina. Lončar je bio svjestan da su u Njemačkoj djelovale i jugoslavenske tajne službe, čak tri. Otežavale su vođenje politike. Jedna je bila savezna, koja je bila neiskrena prema nama, potom Hrvatska, koja se plela tamo, a treća je bila Slovenska. Za mene je to bio veliki problem, rekao je Lončar. Sreća je da su to Njemci znali, pa su znali i koliko ja ne znam što je meni donosilo kredibilitet. Vidjeli su da se događaju stvari koje ambasada ne samo da ne zna, već radi protiv takvog djelovanja. Odnos s Njemcima bio je toliko razvijen da su njemačke službe upozorile Lončara da postoje jugoslavenski agenti koji rade, a ja ne znam da oni tu petljaju. Petljaju i neke službe nacionalne, pa Hrvatska, pa su utvrdili da se i Osječka, Udba, miješa u neke stvari. Vjerojatno je različitih interesa i agenata bilo i više. Svako diplomatsko predstavništvo, svako, uvijek, u svakoj zemlji, između ostalih nastoji doći do podataka koji su možda za domaćina delikatni ili koje domaćin možda ne bi volio da se na taj način dijele. To je bila uvijek uloga i zbog toga je veleposlanstvo u Bonu imalo svoju gluhu sobu u podrumu, u kojoj su mogli biti sigurni da ono što se tamo govorilo neće izaći van. Međutim, namjerno su sastanci konzularnog zbora, a takvi su bili redoviti i bilo ih je puno, održavani u prostoriji koja se mogla čuti. Što je bila zapravo poruka da ono o čemu govorimo nije druga diplomacija, da nema tajne diplomacije u odnosu na ono što govorimo kada smo sami i to su željeli na taj način demonstrirati. Međutim, to je u isto vrijeme još ne znači da nije bilo i onih koji su ugrožavali rad diplomata, ali i djelovanja ili kontradjelovanja jugoslavenskih tajnih službi koje su likvidirale one koje su procenjeli da je njihova opasnost. Iako je to je jedna od tema o kojoj se u Hrvatskoj posljednjih godina barem često i puno govorilo. Mi bismo morali, pa i u svjetlu što se godilo na Markovom trgu nedavno, morali razlikovati što znači politička emigracija i političko djelovanje i što znači djelovanje onih koji su spremni likvidirati članove diplomatskog zbora neke zemlje. Jugoslavenska i njemačka sigurnosna suradnja je bila u određenim elementima sjajna a posebno sjajna je bila kada je ministar unutarnjih poslova bio Franz Josef Strauss, koji je bio najkonzervativniji od svih konzervativnih njemačkih političara tada na vlasti iz Bavarske. I to razumijevanje nije također nikada prekinuto. Oni koji pišu ili se bave političkom emigracijom, Vjerojatno teško mogu priznati, ali utjecaj političke emigracije na ukupna zbivanja ne samo u odnosima između pojedinih zemalja tada, nego i na sve ono što se događalo od 90. godina je bio minoran ili minimalan u najboljem slučaju. Diplomatska mreža Socijalističke federativne republike Jugoslavije u Saveznoj republici Njemačkoj bila je velika. Pored veleposlanstva u Bonu, veleposlanik je bio odgovoran za 11 konzulata u Frankfurtu, Minhenu, Hamburgu, Stuttgartu, Düsseldorfu, Freiburgu, Ravensburgu, Nürnbergu, Hanoveru, Dortmundu i Mannheimu. Pored te mreže još je postojala Jugoslavenska vojna misija u Berlinu te informacijski centri u Stuttgartu i Kelnu. Sve u svemu, Jugoslavia u zapadnoj Njemačkoj imala 260 diplomata. Svata mreža servisirala je veliku emigrantsku zajednicu koju su uglavnom činili gastarbajtari, gosti radnici koji su pomagali u izgradnji njemačkog ekonomskog čuda. U zapadnoj Njemačkoj bilo je političkih protivnika jugoslavenskog režima, kao i pripadnika, kako se to govorilo, neprijateljske emigracije, koja je ponekad izvršavala atentate na diplomatske predstavnike Jugoslavije i postavljala eksplozivne naprave pored diplomatskih predstavništava i kulturnih centara. Ivan Ivanje, koji je u vrijeme dok je Lončar bio veleposlanik, bio savjetnik za kulturu, u knjizi Tito prevodilac piše o stanju nakon pokušaja atentata na Jugoslavenskog konzula u Dizeldorfu. Pucali su dosta nespretno iz automobila, samo su ga ranili. Dvojica napadača uhapšena su odmah poslije toga, jer su u žurbi projurili kroz raskršće i crveno svjetlo na semaforu. Tako nešto u Njemačkoj nikako nije preporučljivo. Za njima je krenula ozbiljna potjera i uhvatili su ih. Proći kroz trveno svjetlo mnogo je strašnije nego pucati na komunističke diplomate. Lončar i ja počeli smo kombinirati što bi oni još mogli poduzeti. U Jugoslaviji se u zatvoru nalazilo nekoliko njihovih ljudi. Da li bi mogli pokušati oteti nekog od nas pa da predlože razmjenu? Znali smo da u tom slučaju naša zemlja ne bi pregovarala, nego bi nas odpisala, kao što je to činio Izrael. Onda smo došli na ludu ideju da bi mogli oteti naše sinove. Što bi Beograd tada uradio? Žrtvovao djecu? To bi bilo krajnje nepopularno. Odlučili smo da sami više ne smiju jurcati naokolo. Najmanje da se igraju u obližnjoj šumi Kotenforst. Ali nismo se usudili da tu svoju brigu povjerimo suprugama. Međutim, ono što se dogodilo je otvorilo mogućnost ili događalo je otvorilo mogućnost da pojedine organizacije udbe iz pojedinih ne samo republika, nego i pojedinih gradova kad kada djeluju same protiv onih ljudi koji su na njihovom području bili domicilni ili, ili djelovali. Neki od tih slučajeva, kao što je bilo ubojstvo konzula Edvina Zdovca u Frankfurtu, slovenca, koji je ustrijeljen po odlasku u automobil i vjerojatno nije zbog dioptrije od minus sedamnaest vidio niti siluetu, a sasim sigurno niti svog atentatora prije smrti je izazvala dodatne reakcije i tu su, tu je Njemačka strana bila Izložena, s jedne strane, sramoti, jer država bi trebala brinuti za sigurnost građana koje su uredno akreditirani da predstavljaju neku drugu zemlju, pa je tako onda i došla zaštita članovima obitelji i je da je bio strah ambasadora, čiji je savjetnik za kulturu imao sina slične dobi, rođenih početkom 60. godina, što ako se nešto dogodi sa djecom. To se nije dogodilo, ali su ti strahovi postojali, kao što je strah ili nelagoda bila kad ste imali policijsko vozilo neprestano parkirano ispred rezidencije koji je motrio što se događa, ali u isto vrijeme su bili parkirani kad kada vozila onih koji su se mogli prepoznati kao prijetnje koji nisu radili ništa, ali su bili neprestano parkirani i neprestano su dežurali ispred objekta. Tako da su tu bile neugodne situacije. To je bilo na jednoj strani. Na drugoj strani Jugoslavija je imala svoju veliku politiku prema trećem svijetu koja je katkada kada uključivala i suradnju sa onima koje bi se sasvim normalno mogli opisati kao teroristi, ili je uključivala proizvodnju i prodaju oružja onima koji su bili u različitim formama revolucionarnih previranja. To su radile i druge zemlje da se razumijemo, ali to možda kadkada nekima nije moralo biti e, po volji. Sklizak teren svijeta obavještajnih službi interesa najbolje se može vidjeti na primjeru Iličara Mireza Sančeza, znanog kao Carlos ili šakal. 6. rujna 1976. na Beogradski aerodrom sletio je let 3 2 3 4, koji iz Alžira preko Ženeve letio za Beograd. Zrakoplov je sletio nešto prije 21 sat. I u njemu su bili Carlos i Hans Joakim Klein. U tom trenutku Carlos je bio najtraženiji terorist na svijetu. Godinu dana prije organizirao je otmicu ministara nafte zemalja OPEKA dok su zasjedali na konferenciju u Beču. Hans Joachim Klein sudjelovao u toj otmici. Njemačka vlada znala je zadolazak Karlosa i Kleina i tražila je njihovo zadržavanje. Čelnik ureda Interpola u Beogradu tvrdio je da je osoba za koju je njemačka strana tvrdila da je Carlos zapravo alžirski profesor povijesti, a osoba za koju se tvrdilo da je Klein je zapravo čovjek koji Jugoslaviju došao na poziv radiotelevizije Beograd. Carlos i Klein iz Beograda su otišli letom Jata, jugoslavenskog aerotransporta Ju-654 za Bagdad. Odnosi sa Njemačkom bili su važni za Jugoslaviju, ali jednako su bili važni odnosi sa arapskim državama, a mnoge od njih su ili koristile Carlosa ili ga štitile. 1972. godine, za vrijeme Minhenske olimpijade, Jugoslavenski je paviljon bio smješten točno između paviljona Sjedinjenih američkih država i Sovjetskog saveza. Šef osiguranja Jugoslavenskog olimpijskog tima je bio i ovo Miloš, inače policajac iz Drniša, koji je bio poznatiji po svojim sinovima koji su bili plivački natjecatelji i Braća Milošcu zapravo i bila razlog zašto je zadarski policajac iz Zadra preselio se u Zagreb gdje su tražili bolji bazena onda iz Zagreba u Beograd gdje je ostvario razmjerno visoku karijeru u unutarnjim poslovima. I on je na pitanje jednog od e, sportskih dužnosnika trenera koji su tamo bili, Mirka Novosela, košarkaškog trenera rekao slušaj, ovdje ti praktički osiguranja nema. A što u, za jugoslavenske sportaše sedamdeset dva godine nije bilo problematično ali je bilo kobno za izraelske sportaše koji su stradali sa palestinskom grupacijom ta palestinska grupacija ili neki njihovi pripadnici su se razmijenili upravo na zagrebačkom aerodromu pleso neko vrijeme kasnije, što je izazvalo užasni strah među zagrebačkim policajcima, potpuno nepripremljenim za taj tip i razmjene, ali sve što se događalo. Međutim, u isto vrijeme, kroz Jugoslaviju su prolazili oni koji su bili na listama najtraženijih ili koji su u pojedinim zemljama bili apsolutno ucijenjene glave, i to je uključivalo i latinoameričke kriminalce ili teroriste, i one koji su dolazili iz Bliskog istoka, ili ako hoćete borce za slobodu iz različitih od zemalja. To je naravno Jugoslaviju učinilo s jedne strane i zanimljivijom i konačno to je bio razlog zbog čega je i 50-ih godina i kasnije zbog čega su svi ovdje imali svoja diplomatska predstavništva da bi između ostaloga osmatrali što se tu događa, ali je to bio jedan od načina na koje je trgovala sa tim informacijama i mogla pomoću informacija koje su smatrali da ih treba odati drugoj strani, ostvarivati određene uspjehe. Jedan od njih je bio još 80. godina kada je otet, kada je na palestinska grupacija otela američki avion na letu između Rima u Aten, i u Atenu gdje je bila bomba što je bilo uh, zapravo detektirano i, uh, gdje je jugoslavenska strana tu informaciju posredovala američkoj strani o čemu je američki predsjednik Ronald Reagan zahvalio jugoslavenskom članu predsjedništva Josipu Vrhovcu kad ga je posjetio. Budimir Lončar bio je veleposlanik Jugoslavije u Bonu do 1977. godine. Nakon toga dolazi na dužnost podsekretara u Saveznom sekretariatu za inozemne poslove. Godine 1979. imenovan je za veleposlanika u washington i tamo ostaje do 1984. kada se vraća u Jugoslaviju i postaje zamjenik sekretara za inozemne poslove. Tri godine kasnije dolazi na sam vrh. U vladi ili Saveznom izvršnom vijeću na čijem je čelu bio Branko Mikulić... Budimir Lončar postaje savezni sekretar za inozemne poslove. Na tom će položaju ostati do prosinca 1991. kada daje ostavku. Godine provedene u bonu, kako to piše Tvrtko Jakovina u Lončarevoj biografiji, smatraće svojom najvažnijom diplomatskom dionicom. Govori profesor doktor Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kao što je jednom rekao, budući Makedonski ambasador u Bonu, odnosno u, u, u Njemačkoj, još u Bonu, a jugoslavenski diplomat Srđan Kerim, da su mu rekli njemački diplomatik u Ausvertiges Amtu, da kada bi prolazio jugoslavenski ambasador, da su izlazili vidjeti, oni mlađi, tko je taj koji je toliko prisutan i koji je za sebe izgradio takav položaj u Saveznoj Republici Njemačkoj, to je bio jedan trenutak kojega ne možete uvijek ostvariti. S jedne strane, veleposlanik je atraktivan i prisutan jer predstavlja određenu zemlju. Ako je zemlja atraktivna ili važna ili bogata ili investitor onda i taj veleposlanik postaje sam po sebi atraktivan. Međutim, to je samo prva razina, to je samo prvi susret. I to za tu osobu neće ostaviti nikakav dugoročni trag kada jednom njegov mandat bude gotov. Vi se morate kao ličnost pokušati ugraditi i vi morate kao ličnost biti atraktivni u razgovoru i onima koji se s vama ne slažu, što je recimo bila njegova pasija još iz... Američkih vremena, naučiti slušati druge i biti zainteresiran, čuti mišljenje onih s kojima možda ništa zajedničko nema. To ga je učinilo prisutnim i dobrodošlim u različitim društvima, naravno da je puno lakše kada imate komplementarne interese ili slična razmišljanja što se ovdje događalo? I taj odlazak, ti dugi posjeti, beskrajni, produženi ostanci na tim posljednjim susretima su zapravo sugerirali oko kako uspješnoj diplomatskoj dionici je bila riječi, kako je zapravo jedan veliki teret i rata i dolaska jednog velikog broja radnika i gospodarske suradnje i početka prijateljstva između dviju zemalja nakon svih problema koji su postojali bio prevladan i koliko zapravo jedna ličnost može u tom smislu biti važna. Slušali ste emisiju povijest četvrtkom. Tekst čitao Dražen Puklavec. Emisiju snimio Bruno Bernardi. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2020. godina.